أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين نتقبل عنهم, عنهم أحسن ما عملوه وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوْعَدُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ مَخِّي أَلَّا جَلَّ جَلَالَهُمْ دا اذکراو کلا دا مور اپ لار دا اصاناتو او بیا اللہ جل جلال د نیک بچی داغا صفات ذکر کلاو او دعاو دعاو دعاو دعاو آمال دعا دعا دعا انی تکتو الیک و انی من المسلمین دا عمل توباو دعاگانه داغی تذکرہ اللہ اکلا نو داغی متعلق اللہ مزید پرمائی اولائی کا دا داغ خلق دے دا اللہ دا متعین دا مور اپلار فرمان بردار انسانان تو با اخکن کے انسانان دا اللہ نا دعا کہ ان کے انسانان اولائی کاللذینا کا داغ خلق دے نتقبل عنہم اللاوی جمون کبلو د دین احسن ما عملو خیستا عامال عملو جری کڑی دی, دی نا احسن مانا دیر خیستا دل تا پا مانا حسن دی طول عامال تی مراد دی او چونکه د دازی خلقو طول عامال احسن وی بہترین خسن بگی وی نزک اللاو پر ملغا دیر خیستا جکم دی کڑی دی او دوی خبره. وان تجاوزوا عن سيئاتهم او موږ تجاوز کوو مافي ګو کو وان سيئاتهم د ګناوونو د دینانو مخکې توبې ذکرو شو چې ته وباو نو الله وي ګناوونو ولا ماف نو صغیرا کبیرا او باز صرف ظاهر ذکر کړی دی چې الله پرمحي د اعمالو په برکت باندې ساهر ولا ماف او فی صاحب الجنہ او دی په خوندانو ری جنت کی د مور ابلار د تابیدار خلق توبه وخون کی خلق دی په خوندانو د جنت کی جنت او الله داخله ی وعد صدق الذی کان یعدون الله پرمای دا وعد درشتیاو دا, دا الذی غواذا کان یعدونا چدی سرا دا وا ده کولې شو په ج بو د انبياو باندې په دنیا کې نو دا وا ده نا دا ده رسره نمکه چې کوم عمل ذکر شو الله وي قبلو به د دې ګناوونو به معاف کوو او دی په جنت کې نو دا وادي شي وي قرآن کې ذکر دی انبيام ذکر کړی دی الله فرمای دا رشتینه واده دا دا واده لکړه دا خو د درو واده نه دا رشتینه واده دا رشتی هو الزی قال لوالديه وفلکما اواکس چې هغه وای مور خپل رخ پلت اف فلکما اف د تاسو ته دا پر یعنی هلاکت تاسو ته نه اف تلکما ایلی اجلی کماست تاسو دادوالو دواجه اتا عیدانی نی تاسو مای روای انو خراجه دا چیزه با کبرونو نروباسلشم زبا روباسلشم وقد خلطی القرونو من قبلی او حالان که دیر خلق تیر شویده من قبلی اولان دی زمانا او آغای دا کبرونو ندیدی روخ کلی شوی نو آيات د جواب راغلي نو د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنھا د نبی اسلام د مسلمان بی بی صادقه مزدوقه حضرت عائشه مبرات بالقران د نبی اسلام حبيبه داغي ضرور برکه مفسرين لکل جدا د ابوبکر صدیق سیف جی برکه اغه نازل شوه دي عبد الرحمن ابن عبیبکر خواقی صراحت سرادارت کرده یاو مروان و غالبند داغه باره که دا چې اکلی چه داغه باره آیات دا نازل شده نو حضرت اشیر نها دا خبره سعی بخاری که تفصیلا موجود دا چه دا زمنگ باره کہ نه نازل شوه دا خبر اگے نه پیګړی زکه دغه صحابي د نبی له سلام به ترين صحابي د عبد الرحمن ابن ابي بکر او به اسلام عمل ول صحابی دی اغه ته الله ایمان ورکړو نو صحیح خبر اضا زمخ کې الله جل جلاله د نیک وی تذکر او کلا چې کم صالح بچي او نیک بچی بچي دا د ذکران الله وکړه او سور پسی اللہ دا نافرمانا دا کافر آو دا گناہنگار بچی چی دا مور اپلار خبر نمانی دا آغا تذکر اللہ کئی اللہ فرمائی والذی آغا بچی قال لی والدهی جی مور اپلار خبالتوائی اوف لکو اوف اوف دی نو دا اوف کلمہ دا زجر د انسان باندې نخفل تکلیمی اوف اوف کئی خو لکو ما دا اوف دی تاسو د دوال دواجه تاسو د علاقشه تا ایدانه نی تاسو مایه روایه نخرجه دا چې زبره و باسلشم د کبر نه وقد خلطیل کرونه من قبله او زمانه مخ که نور بلا خلک بیده تیری شوی و ده کبرون نه نیدی راگلی دوزو مسلمانه نویل ته نسوک راگلی داسه غلقشت ده نو دا مالوی ک د الپزونه کافر بارکه کېدي کافر بچی بارکه کې ځکهلی واللی دی چې د افلار پلار نفرمانې کافری مور اسلام تراک کې او و نه داسې نه شته ما یاستا سانان الله دا مور پلا چېدي نو پر یاد کې یا الله تعلاته یا قولاې او دواړ واي چې له کاامن. حلاق شی ایمان را لغر الله <سؤال> حق وعد د اللہ تعالی و قیامت کے دا پاس دو دا حق دا نفیقولو دیوائی ما حادا ند دا وعدا اللہ ساتویر الاولین مگر دا کی سیدی د فخوانو خلقو الله اللہ پرمائی اولائی کالنذین دا اکسان او ورو الائکال <سؤال> لذین اجمع کدی نه یو تن مراد لکه څنګه دا خبر حدا تشن لور بارے ګرته کلی دا بیا وو الائکال لبز نو د جمع د پر راز نو ودو لګی دین هر نه فرمان وشه مراد ده چې کافری قیامت نه منی نو الله فرمای الائکال الذین دغ منکرین د قیامت الذین حق علیهم القول دا حلق ده باغ باغی بانده پیسلا ده عذاب شوی ده فی وما من فجمله ده اغا امتونو کې که ده خلق چه کم تیر شوی دی اولان ده دینا من الجن والعنس ده جنات و ناو ده انسانانو نا اداسه کس مخلق چه کامت نمانی اللہوی پا دی ده عذاب پیسلا شوی ده او دی با اخپلو ملگروس را ورزی چه کافران تیر شوی دي اغیس را به جهنم تی داخلی کی سی هغه مخکې ګم تیر شو دي پای کې جناتم دي کافرانو او واغې کې انسانانو دای ځا ته زمونږ استاد زو پښان دي جناتم دي هغه مکلف دي د کافر راځي هر جمعه تر راځي د خصوصیت نه له خوده دم کافر راځي مسلمانان جنات راځي موزله راځي نو د یو مکلف مخلوق دي صرف زمونږ استاد زو په نظر باندې نه راځي خبر ځان تا دا چې الله د چا نظر کولو کې نه غته هغه بیا خکاری خپل شکل مشکل کی نو بیا خکاری ورنه عام طور جنات هغه نخکاری زګره هغه رنگ نشته یوه کې وزن نشته که تاسو را ټکر نو مثال دی لوګی دی قور ده انداله تاسو را خواقم ناز دي تنه پويږي او دوی رنگ هم نشته اغه رنگ د وجنه په نظر لګسنګ چې هوا په نظر نه راځي ستاسو موږ سارا کاغو ولې تزیه اوکاري ناوه او د انالله هوا چې د پلااس شکلې چې بیاکاري لونواې او سره کې ډ نه را ځي او کرن کې جنات هم چېدي چې کلځان مشکل ک نو بیا په نظر باندې را ځيله پر دی دي به غوی سرئ ان نه همکانو خاسرین یقی دا خلک دا توانی خلق دی دا توانان والله خلک دی یک لین د اجاتو م معامو الله پریکل لین آد پر د هر یو ډلې د دوو ډلو ذکر وشو یووغ اولاد د ادم له صلحت والسلام چې هغه پرمان بردار دی بلاغه چې نه پرمانه د قیامت نه مني الله فرمای لیکل لن هر یو د پرا درجات مرتبه دي مما د اعمالنا عملو چې دي کوم اعمال کړی دي لکه چې خير عمل کړي د غلب برم د الله په نسب باندې یو رتبه لري ک چې شر عمل کړي دي هغه دپم د الله په ننسبانې یور بله مرتبه ده منمه امو مرتبی دي د الو نه چېدي کوړي ديلی یف ی هم له هم او بل دا چې پوور پره به وررکې دوی ته اللهله الله هم ددي الو بدلی عامال بهوررکې نوځکر د عملو مرات نه جزذا اوله عمل ان د عملو جزذا به توررکې هم لایدلمون او پهی باې ب زلهمونونهي شي. نو ظلم دو قسمه یادانیږي ګناي نه کړي الله پیرو ته په نظام نشته قیامت کې او یو داده چې نه کی کړی الله تعالی ولې ثواب ورنګي دا د ویم صورت ته ظلم دا نه الله په نسبان نشته او یوم یوردو الذین کفرو علی نار، او الله فرمایي هغه یار راز را یاده کا چې په غرز باندې په پیش کړی شي کافران اله ناره به ور باندې اور بانی با پیشکلی شی، اور ته بودلی شی ندی تا باویلی شی پی کناره باننی. اور تا بودلی شی ندی تا باویلی شی ادھابتم تا یباتکم. ادھابتم تاس دی بوتلی مو دی. تا یباتکم اغا خپل لذتون او مزی، فی حیاتکم ات دنیا، پا حیات پا جون دنیا کې سوکی، وستمتعتم بیها، او تاسو پایدی اغسط دی، ایه په د غژون دنیا وږي او بعض معه ګړه دا تم تاسو وړي دي تو ی باتې کو مغې کې خپلی نو کاپیر چې خیر خیرات کوي او دی چې کوم د خیر خیرړی کارونه کې الله تلهغ اغت دنیا کې دغې بد لوررکياخیرت ته نه کی ووج کاپر که د خیر کار کوي نو هغې سره عغم خ کې کې داسې شیر دا کاپیر کوي کو مسلمانې کي د کافر نو په اعتبار د آخرت نه قبليږي او په دنیا کې وته دغه بدله ضرور ملاوي الله غمال کې برکت واچي زيادت کې برکت واچي هغه صرف په دنیا کې غرضي کې او دنیا کې وته د خپل نیکه غمزې ملاوي اور ځان تعالی نو الله وو پرمایا حزب تم چې کله اور خدابوزي حزب تم تاسو بوتلی دي توې یي باټ کوم تاسو وړي دي هغه نیکه خپل په حيات دنیا وجوند دنیا وی ستازو کې واستام تاتم بها هي بها آتا ز پېدی غستری دیر پدغه دنیا کې تاسو آل تخپل عمل ختم کړی دی ذال يوم تجزون عذاب الهون بس نن رستا ست بذر کولی شي عذاب کرے سوای ددو ووجو یو وجا بما کنتم تستكبرون في فل، الارض یو دا چې تاسو ځان لوی ګند حق نفزمګه کې او بغیر بر برنهګه نو دا یو بر نه حق ځان اوچت غنل استګبار او تکبر یعنی حق به نه قبلو دا حق نه بيزان لوي غنو نه حق جو م بما كنتم تبسكون بلدا جتا سب مسلسل د الله جل جلاله د حکم نه اغوته کده الله دین ته برابر للی شي هغه بم نه قبلو کده الله تع تر برابر للی شي هغه بم نه قبلو دازو گیتولی خبری موجود دی کول بی الباطل پا خلو باندی باطل موجود دو. یعنی پا اللہم کفر کهو تکفرون که تفسکون که او دا غرنگی عملمو عملم بربادو دا اللہ دو حدودو نبو عطا زان بملی گرنو نو ددگا پا نسبت باندی الله تم د نسبت نثبتم کهو دا اللہ وحدانیتم نمنو دا دی وجبوست رسوایا والعذاب کی پراتے آو رسوا کی گیمان اولائک الذین اللہ فرمایدہ توبہ و وح کن کی اللہ ترجو کن کی دعا کن و کن کی الذین کا سان دینہ تقبل انہم اللہ وجم قبول د دوینا سنما مل خوستا غ چ کمال دی کړی بخنه کن و سیااتم د دینه فی اصحاب الجنہ دی په خواندانو له جنت کې وعدس ذلک الذي وعد رشتني الذي اقعدا كانوا يو ادون چی درس مسلسل کول شوا پجبد پیغمبرانو والذى بچ قال لوالده اي چو اي مور خپلتا اوف اف اوف دي يعني اوف اوف کلموای لکما د دواړو ج یعنی حالاقت تی به زما کړی او ف طب بند علاق تیلهکو ماستاسو دوړو دپاره افو دوالو د دوواړو د وجهدان تا زماته یاره را کو انو خررج دا چې زبره او بعض لژم دخبر نه وقع د خلتل کوروونه او تاکې زه تیې شوي دقررونو پړه بلله خلک دی چېدي من قبلې وړاند د زماه او غجی د پهسول شوي وه ما او دا دواړه جې یعنی مور پلارې یاستا ایسانې پر یاد کې الله الله تعلاته وررتي وای لکهلا شامې من راړینله د الله حکو یقین واده دا الله تا لا ح ده په یقولو د و ماهځ نه د داوا أولئك الذين الله برمائدان كساندي حق عليهم القولو چه سابت دي ديباندي القولو وينا دعا صابو فيهما منفا غو أمتونو كي سرد غو أمتونونا قد خلط چه تير شويدي من قبل تاكيك سرد تير شويدي من قبل مراندي ددوينة من الجن والانس جن تو ده انسانانونا إنهم كانوا خاصرين يكينان ديري دي خاصرين تاوانيان وله كلناو ده فرد هر یو ویټه لیک مومن دی او کافر دی درجات او مراتب دي مم په ته باردا والو عملو چې دي کړيدي ولی يوفي ما بل دي لپاره چې پوره پوره به ور کوي الله تعالی عليهم بدل د اعمالو دي عود فرده دي چې ور کوي الله تعالی دوی تا آمال هم بدلا د آمالو تدیو هم لائیود لامولاو پدیب زلمن کلشی وی اوما پاورز یور دل لدینا کفرو علل نارو چه پیش کلشی آکسان چه کفری کڑدی علل ناری فور بانده نو بویلچریتا اذهبتم طیباتکم تاسو لري دی غنې کې خپلې عامزي خپلې په حياتکم دنیا په ژوند دنیا وی تاسو کې واستم تاسو مزي هغه ست دي په ژوند دنیا باندې نو کافر په دنیا مطمئنی او دا صرف دنیا ده بس اخرت مخیرت نشته بدې مکمل پیدالی بذرې د پر شوارو زور لګی واستم تاسو مسلمان دغه الټ بکار ده مسلمان باندې کائنات چې دوی غزيات زور تا تم بیا او تاسو پیدا او چې دکړې دی بیا په له ژوندونی باندې فال یوم ان لستوج جز او تاسو ته بدل درکول شي د عذاب رسوای دارس عائد على بما كنتم تستكبرون بسبب دديتاز مزلزل زلوي غنو في العرض فزمكاك بغير الحق برنا حقا ناجزا وبما وبسبب ددي كنتم جوي تاس تفسكون وتعد حدود الله تعالىنا الحمد لله رب العالمين ونعوذ من تقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم اهدنا یا الله سنا فی یا الله مدد وکي یا کامیابی کې څنګه چې هود متزلزل کړ دوه پیري خپلو کسانو بمباريو یا الله دکسي خطا کړ د دې اصلي پدی باندې استعمال کړ بار بار یې په استعمال کې یا الله کریم وله زه ومنه راضی شه الله زنه سی په سن